З несподіванки той упав на бік, і Зінько відтяг його далі. — Романе, що ти робиш? Чи тобі і Бога не страшно? — скрикнув він. Роман зірвався на ноги і стояв все ще з остисненими кулаками. Ладен зараз же знову кинутися на Дениса. — Нехай не в'язне! — хрипко крись зуби сказав він. Денис стогнучи встав і сів на лаві. Домаха припала до його голосячи. Роман Плюновий пішов із хати. Пішов вулицею і сердився сам на себе, що вернувся з города на село. Як йому там добре було на службі! Звісно, він службу не по волі кинув, хоч і ховався з цим на селі. Він справді служив при палаті хоч не швейцаром, так сторожем. Якби швейцаром, то нічого б і не було. А то надало йому раз полаятися із швейцаром, такий випивши був, а то і пожалівся на його, що й виказав, як він одного разу піймав Романа, що той продавав казенні дрова. Тоді йому Роман дав карбованця, так він мовчав, а тепер виказав. Велика історія, як продав який оберемок дров. «А сам швейцар хіба того не робив?» «Тільки що ховатися добре вмію. Звісно, як прогнали Романа, то вже після цього важко було в городі знайти службу. А все ж легше, ніж тут. А тепер он як тут жити?» Роман побачив перед собою монополію. Зайшов туди і купив пляшку горілки. Тоді пішов до житка». У лавці горілки не можна було пити. Так зараз біля лавки жидок мав хатку і пускав туди людей. Так ніби своїх гостей, а зате мав от кожної випитої пляшки плату. Навіть сам бігав по горілку. Роман прийшов туди і зустрівся з писарем. Цей хоч уже і випив попереду, а зараз же пристав до Романа, як той почав його частувати. Добули закуски. Випили пляшку, а тоді писар позлав подругу. Роман жалівся на батька і на братів. Ти, Романе, пили, — Щоднійте, Романе, пилий відказав йому писар. — Як отак тобі колотиться із їми, то нехай тебе, батько, відділить та й годі. Тоді як хотітимеш, так і житимеш. Роману ця думка сподобалась, боявся тільки, що батько не послухається. Але писар упевняв його, що це дурниця, що мусить послухатись. Роман повернувся додому вже пізно ввечері, п'яний, і заміром зараз же вимагати, щоб батько його відділив, але підійшовши до хати, побачив, що там уже погашено світло. Поторгав за двері, засунені, вилаївся, пішов спати в повітку. Другого дня вранці ввійшов у хату, як там була вся сім'я. Ні на кого не глянувши, сів на лаві і сидів який час мовчки, торохтячи пальцями по столу. Усі мовчали, а батько трохи дивуючись поглядав на його, думаючи, що, може, покаявся та прийшов помиритися з братом. Не казав нічого, ждав поки сам озветься. Знаєте, що, тато, — почав Роман, — як так нам жить, так ви лучше мене, Оддайте мою часть, так я сам собі житиму, а ви собі. Це все він казав якось так, мовби то батько був винен за те все, що було вчора. Старий ж помовчав, а тоді спитався. — А що ж ти своєю часткою робитимеш? — Тоже моє діло. Що схочу, то і зділаю. От саме таким робом, як і попереду Роман. — Та ще ж вона поки не твоя. То ти вже мені скажи, щоб я знав, на що давати. — Тату... — озвався Денис. — Мовчи, — перепинив батько, боючись вчорашнього. — Я й без тебе знаю, що робити. А коли не вдержиш язика, то з хати вийди. — Може, хазяйнуватимеш Романи на своїй частці? — питався знову батько. — Не хочу я хазяйнувати. — Комерцію заведу, — відказав Роман. — Комерцію? — Яку ж то комерцію? — Какою таку такою заведу. А ви повинні мені мою частку віддати? Повинен, кажеш. Спокійно говорив батько. А як не віддам.